Ni ni naitwa Mwalimu Ramadhani kutoka shule ya Msingi Turiani iliyoko kwa Mbagomeni jijini Dar es Salaam. Naipongeza sana serikali kwa mpango alioanzisha kwa kusajili vieti kwa wanafunzi. Nilikuwa naiomba serikali huu mpango alioanzisha uendelee katika nchi nzima kwa sababu wazazi waliokuwa kuwa wengi hawana yaani hawako makini katika kufuatilia vieti vyao vya kusaliwa. Na mwindi kwa anaipongeza sana serikali na mpango ambao